Begiak zurekin pantxika aranbide eta azken erakasle postu, moldaketak egin dituzte atzo, pauen eta eskola batzu pozik, estekoak ziren postu batzu txiki atxiki baitira, eta beste batzuk esu irakasle postuak galdu baitituzte. Horotarat, klasei dekitze eta esteak horrek atzen dira ikastorte huntan. Sartzea kolejuetan berezia izan daurten, erreforma berria aplikatzen baita, aldaketa haundiak badira irakasteko maneran eta ikasgaietan maite lepaiek aurkestuko dauzku. Elduden hostira abiatuko den Eusko Legebiltzareko haute eskundeeri ere interesatuko gira behisailuntan, aldehdien arteko lehiak tinkoa izaitea itzemaitan baitu. Eta alduden uh, larun batean lehen aldikotz Dona Paleun eginen den Euskal Herri eta Biarnoko Azkuntzaren eguna kari Departamentuko Laborantxa Gambarak Euskal Herriko egoitza estrenatuko du Unen uh, BTBRak edo eskumenak zein diren espikatuko dauku Jean-Pierre Goiti Laborantxa Gambarako lehendakari ordeak Eta zof uh, Raider Fundación Elkartearekin ere uh, itzegin dugu Udan uh, jendean itz Ondartsetan eta orai, Ondartzauen garbitzeko mementoa dela errenen dauku, Sabina Urkadek. Eguraldia zeru izi gari pollita dugu hemen, eh? Gorritxu direla odeiak goizuntan, e, zinez e, ikus gari abai eta temperaturen aldetik, emez ortsi gradutan bementuan, bainan temperatura horiek zinez goratuz joanen dira, iguzkiak e, berotuko baitu egun ere, oitama, oitama bi grado artekoak izanen dira gaurkoan. Egan bezala, eskola sartzeko azken moldaketak atzo egin dituzte, pauen, inspektsio akademikoak eta irakasleen artean eginda. Irutonoita zorzi postu idekitze, irutonoita lau postuta erdi etsi dira Baina horekatze bat bada jala ere sartzeko eh, sartzeunen bilanean eh, inspektore akademikoak jakin arazi duenez. irakasle postuak ireki dira lekornemakean hainoan espeletan basusagin angelun domitinen eta donna eta etsi nahi ziren beste postu batzu salbatu dira aran nola beskoitztzen batidan bokalen baiionako hainbat ama eskoletan bil eta Santa Gracine. Aldiz galdegiten zituzten postuak ez dituzte ardietzi, souraiden bidarten ligin eta Laribarene. Irakasle sindikatek salatzen dute orain oklase kargatu gehiegi badela, azpimarratzekoa hiri bi urteko aujen kopurua eskola hartze hontan uste baino handiagoa izan dela. Eta kolegioetan erreforma berria plantan ezagia izan da sartze untan, zonbaitan aldaketa ekarriz ikasgaietan eta ere irakasteko maneran erreformaren helburu nagusia da, hezkunde nazionalaren zat, xantza emaitea ikasler, genetik irugarren erat agertzen baitira desberdintasun handiak ikasleen mailaren baitan maite lopai. Hezkunde Nazionaleko ministroak elegia preentatudialaik eran du Erreforman filosofia nausia zela, jakurketa, idazketa, kontaketa eta pentsaketaen indarttzeak koleioan eta hortako egin die proposamenak bost sailetan. Hoietan Hanitz aipatzen den interdisziplinarretatia era nahi beita adibidez matematika kortsuai lottzeuko zaioola beste gehi bat edo historia ez edo beste. Bost prinsipio ezaik izan zajo erraformai. Lehena delaik, aizinetikai patushalia eta hortan errakasgeietan dia. Istoia, ingoa hizkuntzak, osagaria, seguritatia, komunikazioa eta e, kultura. Ikazle bako txai laguntza berezia ekarik izanen zajo, taldeka lan eginez. Bigeren hizkuntza sartzeko da bosgarenetik goiti ez zui bezala laugeenian eta e numerikoaen erabilpena seigerenetik goiti. Bestalde, Edieta bien arteko pausa haen bateterdi guttieetik izan beharko da. Eta egiforma hainintzek bezala kritikak jaso ditugunek ere eta salaketa bat ekin beja dute sindikakat zonbaitzuek ondoko egunetan. Ametzondoko Inter IKEA Zentro Komerzial haundian bigaren lan bolsa antolatu adute azteart untan auta gaiak urbiltzen aldira beren CVE edo kurrikulomarekin, goizeko behatzion taika txaldeko bostak arte, eunta ogoita mar lan postu dira proposatuak Inter IKEA nizanen diren ogoita bost saltegietan idikiko da hau elduden urriaren ogoita zazpian. Ostira luntan abiatzen da ofizialki Eusko lege biltzajerako hauteskunde kampaina inkesten arabera ea jota penbe alderdiak segilezake bozkatuena izaiten, bainan, Arnaldo Tegiren inabilitazio eskaerak eta elgarrekin Podemos alderdiak azken hauteskundetan eskuratu emaitzek, alderdien arteko leia haundia izanen dela iragartzen dute haitor erazkin. Eusko Legebiltzarrak iruro gita ama boste ditu, hogeita bost provintzia bakoitzeko. Autezkundeak hilaren hogeita bostean iragango dira. aurten hiru alderdien arteko leia azkar izanen dela aurrikusten da. Alde batetik Eusko alderri jeltzaleak inigo urkuju, egungo lehendakaria aurkezten du, eta azken inkestek alderdi bozkatuena izango dela diote. Baina Euskal Herria bilduko hautagaia den Arnaldo otekiren inhabilitazioak baita. Elkarrekin podemos haserratuen alderdiak azken hauteskundeetan lortutako emaitza onak hauteskunde ikgua luzea izango dela iragartzen dute. Euskal Herrria bildu haste honetan jakingo du Arnaldo otegi hauteskunde hauetan parte hartzeko aukera izango dueen ala ez. Elkarrekin podemos alderdiak pili zabala josi zabala galek eraildaako Euskal Militantearen arreba lehendakarik gaiia aurkezten du. PSE alderdiak idoiamentia eta PP alderdiak orain arte Espainiako osasun ministroa izan den du lehen dakarigai. Ara, Alfonso... Alonso, beraz, PP alderdiko lehen dakari eta entzunu zuen bezala, beraz, hostegun gauherdi hainzin, jakinen du Arnaldo Otegik, zerrenda burubisa presentatzena halko den boza hauetarat, Espainiako hausitegi konstituzionalak bere harrapostua emaitekoa du Otegik pausatu elegiteari, eta atzo, baketa konponbide prozesuaren aldeko arremanetarako nazioarteko taldeak, damugarri eta kaltegarri, atxe maiten du jakin arazi du Arnaldo Otegiri ez onartzea hautagai zaitea. Nazioarteko taldeak dio Arnaldo Otegi Euskalgatazkari aterabide demokratikoa bilatzeko engaiatua den bake gizona dela eta bost urte direlaetak bere ekintza ahtuak utzi zituela. <tusurra> Jean-Louis Bérodal ne orsketa keldu den ostegunean iraganen dira Miaritziko San Martina Elizan eginen saio azken agurra goizeko ama jaketar ditan agi likako selaya ogoita mabi urtez animatu zuen hautzada da, Jean-Louis Jean Béro igandean pausatu pausatuta da 70 bat urte situela Sokorritzaileak lagun mendirat deituak izan dira Atzo Aratzalde undarrean, kurritzaile batek belaunean minarturik, etzen azkenean deus lagirik eta bestalde bidarrain mendiko su bat izan da Atzo Aratzaldean ere, sumiltzaile entzat zailatzen, bero haundia, gune maldatsua eta sua laster kurritzen, bazterrak idor direlako. Euskal Herri eta Biarnoko Haskuntzaren eguna Dona Paleun iraganen da larumatuntan lehen aldikotz. Okasionea izanen da ere, Departamenduko Laborantxagan barako Euskal Herriko Adagaren egoitza berritua estrenatzeko, maiatzean egin beharra, Jean-Michel Anxola Beheren eriotzaren ondutik ekitaldia gibelatua izan zen. Zer servizu eskainiko duen eta zer eskumenekin hariko den, Jean-Pierre Goiti, laborantxa gambarako, lehen ordea. Bai, bai, uh, behar da ikusi zepaxatzen da nazional mailan, eh? Uh, Notra legea izan da, dio mm -hmm. komunote uh, e de komuna erri elkargo edo epesi eta horiek xarturida. Eta bestaldetik, uh, laborantza gambara mailean izan da erreforma hundi bat ere. Horrek eh? nahi du erri aldea, beraz, nuvela kiten erri alde horrek, badu, uh, beraz, laborantza gambara bat. Eta gauza ongi kompontzeko eta zinez uh, laborarie urbilizaiteko, geobadida, uh, departamentu mailan eta herri alde hortan, uh, laborantza gambarabatzu, mm. eta guk departamentu mailan, beraz, xarturugu ere, eta zinez instituzio mailan, uh, dona paoleko laborantza gambera. Mm -hmm. eh? Eta erran ezake, bon, ganbera horrek, izanen duela, argemanak, beraz, orai, herri uh, elkargo berri horrekin, edo herri elkargoekin, edo, el edo ez dakit, baina, mm -hmm. Hori izanenda, instituzio mailan, uh, gaur berean, zuzendari uh, behia ere etorri da. Eh? Mm -hmm. yeah. Iren, meule izanenda Euskal Herriko zuzendaria, atzo hartu du bere kargua, Xavier Bölen, FNsako presidenta ere igurikatu adalarun batean, akitan inako blonda eta primolstein, orotarat behi onta behroita amar bat behi azle izanendira leiaketan behro goibat, azkuntzetadik. Eta Euskal Sagardoa sormarkaren ardiesteko urratxak abiatu dituzte Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako ekoizleek Eusko jarularitzan pausatu dute beren galdea. Euskal eriko edariak ezaugarri hori nahi luke, diatorria eta kalitatea aintzinean emaiteko. Indar gehiago, eman lezaketela sormarka batek uste du. Zonbait urteren buruan, Sagarnoaren egiteko behar duten Sagar hemen berean egiten Gitea, oriere, el buru nagusia. Zor fraider fundazioan gobernuskampoko erakundeak ozean etako kutsadura urbiletik segitzen du. Uda ondaruntan, ondartzak garbiak dira, eriko etsek plantan eman neugieria esker. Halere, zor fraider elkarteak udazkenean segitzen du, itxasbazterak zaintzen, erakundearen arabera ondakinen euneko larogoia plastikozko boteilak poltsak edo uh, paketak uh, dira, eta egunero zor 6 mil eta 800 dira itxasuetan. Aintzina pausuak egiten ari dira Europako Europa Mailako araudietan plastikoaren erabilpenari begira. Zafraider Fundazio Sabina Xabina Urkada plastikozko poltsen legearen legea, legea ipatuko genuke, hori 2008an Europak eh, anunziatu informantzu zuen, estatukideak guztiek barko zutela plastikozko poltsaren debekua dobenzat murhiste alderako neuriak hartu. Eta estate baterako frantziak uztailaren batetik entzina debekatu ditu, bere polt plastikozko poltsa guztiak, baizik eta beroguita mar bera, Beraz, oso diren plastikozko poltsak, supermerkatu guztietan, gomerzio guztietan. E, eta ere, e, puntu garrantzitxo bat, e, zera sardeska, gainetak eta plater e, erabilera bakarrekoak, Aukete DBK atuko dira 2017tik aujera. Beste lege bat, e, Frantzia mailan aplikatu dena ere onartua izan dena eh gutailan 20 da biodibertsitatearen legea eta aurrenbidez 2018tik aintzina zera kosmetikoetan erabiltzen diren plastikozko komikropartikulak DBK atuko dira eta eh belarriak makiltzuen plastiko hori ez da gehiago plastikoa izaten alko. Hara, eta ere ondartzen garbiketan parte hartu nahi baduzue, jakin bilketak eginen direla Angeluko labar ondartzen eta miarritzeko ondartzen nagusian, elduden ireilaren amabost eta ogoita lauean. Garatenean, Doniane Garaziko trinketean atzo iztarianko pakolean partida. Olzomendi Luku, Behoita Amar, Berreterbide Miguel Torena, ogoita bi! Goazen orain nazioarteko berriekin eta zoekin Kristof eta Batit Goiz Berrisaioan akordiorik ez Amerikako estatu batuak eta erruxiaaren artean siriari buruz eginduten bilkuran. Sirian suetenaren ardiesteko helburuarekin estatu batuek eta Eruziak egin bilkura akordiori gabe ebururatu da beraz Txinan ge ogoyaren, goi bilkuraren baitan mintzatu dirabi erialdeak Barack Obama aitortu du berintasunak badituz dela eta horien muristea negoziazio zaila dela estatu batuetako eta Eruziak ordezkaritzen diren John Kerry, estatu idazkariari eta Sergei Lavrov atzeri ministroari Sirian suetenaren lohtzeko negoziaz, negoziazioari behiro hailtzeko manatu dietela diakinarazidu Amerikar presidenteak. Gose greba mugagabea asidute Ipar Kurdistanen Otxalan ikusi alizeiteko. Abdullah Otxalan PPK-ko bat da, Ipar mugimendu politikoen ordezkariek Gose greba mugagabea asidute Belarekin komunikatzeko baimenaren ukaiteko, denetarat berrogoita amar pertsonak asidute greba ameden DPP depe... Eskaldetako alderdi demokratikoaren egoitzen, egoitzen eta turkiako puliziak. Inguratu du egoitza hori, imkali garteko presondegian dute preso otxalan lautan oite meretzitik eta inkomunikazioana atxikitzen dute joan den apiriletik. Espainiako erregea ez da talde politiko bilduko. Joan den hostiraliane espeinako kongisuak Mariano Rajoy PPko presidente gaiari konfianza ukatu ondotik autezkundeak berrize egiteko gibelkako kontua hasiada Rajoiri ESSko eman eta gero PSOEko sozialistek zer eginen duten da zalantza nagusia Pedro Sanchez Idazkari gusiak sozialistenak txabazei politikoari denen artean atera baten emaiterat deitu ditu alertiak eta bilkurak kizenen direla indar politikoekin ehandu atik EH bildu batzak horietatik utzi du, rajoiak ere alderdiekin hitz egiteko asmoa azaldu du.